السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هي نيئ اندليز الدروس خصوصا احكام الصيام وتوق كتاب ولوغ المرام كتاب الصيام قال الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمة الله عليه الحديث الهادي أشر وان عن ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركه متفق عليه هنا حديثي 11 ketika jumla hadith ambazo kwa ameitajja Mwanachoni Ibn Hajar rahmatullahi alayhi katika kitabu Siam ni hadithano ipokea Anas bin Malikin kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi sallama, kuwa alisema tasaharu kuleni daku fa inna fi sahuri baraka hakika katika kula daku kuna baraka muttafaqun alayhi ni hadith na ma imamu Mawil bukhari na Muslim katika kuitaja katika sahihhi mbili zao nukta ya kwanza kusiana na hii hadith imekuja na ziada zada alimamu Ahmad min hadith Abi Sa'id ameipokea ama amehitaja hii hadith Alimamu Ahmad katika musnad yake katika musnad ya Abi Sa'id inayo ziada Tasaharu فان في السحور بركه فلا تدعوه ولو ان يتجرأ احدكم جرئه مما فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين امكوجا كزياده كل ندكو حقيقه ketika kula dako kuna baraka فلا تدعوه ولو ان يتجرأ احدكم جرئه مما Ku, kunywa tama la maji fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin qu'ana allaha subhanahu wa ta'ala na malaika wake wanawaombea au wanaarehemu wenye kula imekuja hii ziyada katika musnad al Ahmad katika musnad ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu nukta ya pili kuhusiana na hii hadith قول الصحور أو السحور تصحر فإن في السحور بركه هي كلمه قال الحافظ اسمه ونشوان الحافظ ابن حجر الاسقلاني ketika فتح الباري وهو بفتح السين وبضمها هو جهي كلمه كوتيا فتحه ketika سين او كوتيا ضمه ضمه اما يتمى السحور بفتحه au Assuhur Kwa bamba Yatamukwa Hii kalima Kwa mbili Ima Assahur Wa ima Assuhur al Asema Al-allama Mulla Ali Kari Rahmatullahi Ali Walriwae Tulmahfubwa Inda Muhadithina Fathusin Na Riwae -ya kuwa Yatumika Au Imehifadhiwa Kwa Wanushuwa Nihadith Sana Ni kwa kutia fatha as-sahur hii ndio ile Wanachuoni wa hadith Hutumia mara nyingi asema wahua ma yatasaj, wahua ma yate, mina wa ma yatasajjad wa yatasaharu bihi min sharab nayo ni jina ya chakula au kinywaji anayokula na kunywa Mwenye kutaka kufunga ni jina la chakula as-sahur jina la chakula اما ضما وقال ابن عطير الجزري في النهايه اسهمه من شؤون katika عطير الجزري كاتكا chake النهايه كتاب شكه اكثر ما يروى au مرات hili هوتkiwa kuwa حتجو as كوا فتح السحور وقيل na imesemwa ما يمسموا كوا صحيح ني كوا كوتيا ضمه السحور لانه المصدر كوا كوا ni asli ya kitendo sahara yasharu suhuran wal ajru lianahu al masdar wal fil la fi tu'am asema ima au imetamkwa suhur kwa bama kwa kuwa ndicho uh, asli cha kitendo sahara na mara nyingi Alajru fil ni kuwa ujira Wapatikana katika kitendo au matendo la fi'l sio katika chakula ndipo waka itamka as na asuhur ni kitendo kinyume na sahur sahur ni jina la chakula au kinachuliwa na as ni kile kitendo cha chakula kisha nukta ya tatu kuhusiana na hii hadith ni kuwa unaio hukumu ya kula dako katika yi hadith. nimetajwa hukumu ya kula dako asema mtumi صلى wa عليه tasaharu na hapa ni maamrisho maamrisho ya kula dako imekuja katika alminhaj fi sharhi sahihi muslim cha alimamu anawi asema ajma alulamaa ala istihbabih wa annahu laysa biwajibin wanachuoni wa, wa mafikiana kuwa ni mustahab ni sunna kuladako waneu leisa biwajibin na wala siyo wajibu waqad naqala ibn al mundhir rahmatullahi alayhi alijma'u ala thalika. Na wanachuoni ibn mundhir katika kitabu chake alijma' ametaja maafikiano ya wanachuoni kuwa kuladako ni jambo mustahab sunna na wala siyo wajibu na hii kalima au tamko mtume sallallahu alayhi imekuja kwa ya amri ma amrisho ambokuwa katika ilmu al-usul yamaanisha alujub wujub al-amru walakin imetoka katika hiya asli ya ujub ila al-istihbab kuwa ni sunna kuwa hadith ambokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kuchelewesha wakadhalika baadhi ya masohaba walikuwa wakifanya mwasala wala hawali, a, a, imekuja kuwa walikuwa kiaendeleza pasina kufuturu hivyo hii amr imekuwa ni kuondolewa katika asili yake na kuwa mustahab kisha nukta ya nne katika ihadith ni kadrigani mtu ala katika dako chakula kiasi gani ambachokuwa mtu waweza kula katika dako akahesabika kuwa amekula dako kaulu sallallahu alaihi wasallama walau an yatajarra ahadukum jur'atan mimma katika musnad ahmad ziada ilokuja katika musnad ahmad walau an yatajarra ahadukum atakuwa ni mwenye kunywa tama la maji asema mwanachuoni al-hafidh ibn yahsulu suhur au sahur suhur ma maru min makulin wa mashrub yatimiya kuwa mtu amekula dako kuwa kadri ndogo ya chakula ambacho atakula mtu au atakunywa kiwango kidogo ambacho kitasema kitasemwa kuwa amekula au amekunywa basi qay yatimia kuwa amechukua chakula chake cha dako bali nimekuja katika hadith asema mtume sallallahu alaihi wasallam naima sahuru lmu'min at tamru. dako da ya mtu mu'min ni tende na wala haku hakuika kiwango maalum hapo yafahamika kuwa hata kama atakula tende kimoja au nusu yake basi atakuwa amehesabika kuwa amekula dako na katika hii hadith ziada kwenye ziada kuna bayan ya kiwango kidogo walau kana ni jur'a yani tama, la maji mtu atakuwa amekunywa basi atakuwa amepata kula dako. kisha nukta ya mwisho katika hii hadithu ya tano, kauli ya kimtume sallallahu alayhi wasallam fa inna fi s-sahuri baraka hakika katika chakula au kula dako, kuna baraka imekuja katika Fath halbari, bari ataja mwanachoni ibn Hajar قال ابن دقيقه العيد رحمه الله عليه وهو من جواني ابن دقيقه العيد امبينيشا هيلي اكسما هذه البركه يجوز أن تعود الى الامور الاخرويه هي بركه الى تاجوا يجوز هو ايمكصديوا مambo ياكاخره فإن إقامة السنة يوجب الاجر وزيادته كون انتو قصيميشا السنه na sunna ime hapa ni kula mtu kusimamisha sunna Yujibu ajra inam wajibishia kupata ujira yani inampa ujira wa ziadati na kuongezeka kwa ujira wake mtu akitekeleza jambo la sunna basi apata ujira kwa hilo na kuongezewa adhafa amboku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kwani inal hasana bi ashr amthaliha wema moja Mungu wa Ta'ala alipa kwa mara kumi wa ila 700 dinf wa ila adaf kathira na mara nyingine ongeza ujira wako mpaka 700 au adaf kathira mara nyingi ambako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala mwenyewe ndiye mwenye kujua hili ni upande mmoja wa baraka mbukwa uh, imekusudiwa katika hii hadith asema kadhalika min daqiqat al-id an ta'uda ila l'umuri umuri na ya kuna uwezekano kuwa baraka ilo kusudiwa ni kuwa mambo ya kidunia kakuu wa ala som kama vile mtu kupata nguvu ya kimwili na mkuweza kufunga hii ni baraka wataisirihi min ghairi idrar bil na kadhalika mtu kupata uwepesi katika kufunga kwake basi naye kudhurika pindi anapofunga ni nguvu ambayo kuwa mtu apata ya kimwili na na akapata usahali katika kufunga kwake. Hii ni sura mbili ya Baraka mbukua imekusudiwa. Ima, ima jambo la kiakhera na toba yake au jambo la kidunia nguvu na manfa ya kidunia. Wabaraka, luga, ni wa nama, kuongezaka, kuongezaka kitu, na, na kuzili, baraka katika lugha ni aziada wanama kuongezeka kuongezeka kitu. Naam na kuzidi yaitwa baraka na mtu muumini ahitajia baraka katika umri wake aongezewe katika fadhila na sairi katika matendo yake na umri wake ambokuwa aishi uwe ni umri ambokuwa umeja mema qala ibn hajar asema mwanachuoni ibn hajar al-iskandani rahmatullahi alayhi anna baraka katika kueleza au kufafanua zaidi kuhusiana na baraka ambokuwa ipatikana katika hii ibada ya as Anna albaraka fi sahur tahsul bi jihati baraka, baraka inayopatikana katika kula dako inayo njia nyingi au ni namna nyingi baraka zinazopatikana katika dako ni aina nyingi asema wa tiba usunna wa mukhalafati ahli alkitab miongoni mbaraka ni kufuata sunna na kuwa khalifu ahli kwani ahli mayahudi na manaswara hawana dako katika funga yao kutiba alaikum siyam kama kutiba alalldina min qablikum mumfaradishi kufunga kama walivyofaradishiwa wale watangulia yani na manasara wao katika funga yao hakuna hakuna dako ama katika funga yetu kuna dako hasa mtu dako huwa amesimamisha sunna ya kumfuata mtume swalla sallama na kuwa khalifu mayahudi na manasara na hii ni baraka wattaqaw bihi ala alibada kadhalika pili asema ni mtu kuwa na nguvu katika kutekeleza ibada kwa kuwa mtu akikosa kula hudhoofika mwili wake na akila mwili wake hupata nguvu hasa mtu akila anapata nguvu ya kutekeleza ibada ibada ya funga na ibada zinginezo ambazo kuwa zitapatikana katika ule mchana wa siku ya kufunga wakadhalika katika baraka wa ziada tu fi nishati mtu apata ziada katika nishati anapata nishati zaidi pindi anapokula dako na hii ni maana kuwa chakula nam ni chenye kunawirisha mwili wa mwanadamu akawa ananishati na nguvu ya kuweza kutekeleza majukumu yake hii kadhalika ni baraka wakadhalika wa mudafa suul khuluk alladhi yuthiruho alju' katika kula dako mtu hujiondo, hujiondoshea su khuluk tabia ambokuwa si sawa sawa aliziitiruhulju yenye kusababishwa na njaa kama vile hasira na kunona au kuwa na pupa na tamaa mtu akila huwa hayo anamuondokea kwa hivyo mtu akila dako huwa hana haja ya ku huwa hana pupa wala hana tamaa bali anakuwa ametoshalezeka hii ni baraka patikana katika kuladako wa tasabbub bisadaqati ala man yas'al iddhaka wakadhalika kule kuamka ili kuladako huenda ikapelekea mtu akawani mwenye kufanya sadaqa wakati huo kwani huenda ikaafikiana na wakati mtu amekuja kwake akimuomba nam akimtaka haja akawa ni mwenye kumpa ikawa ampata fadla ya kutoa sadaqa au yajtami ma'ahu ala lakli. au ikawa ni wakati akakusanyikana na mtu mwingine katika kula hii kadhalika ni katika baraka kile chakula Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametia baraka maanake umemlisha na mwingine ambaye ana haja wa duaa, wakta waddua nati madhnatilijaba wakadhalika kule kwamka kula dako itapelekea mtu akawa ni mwenye kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtaja bali na akawa ni mwenye kumuomba dua katika wakti ambao ni wa Wakti wa kukubaliwa dua kwani ni mwisho wa usiku ambapo Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila samai dunia huwa ni mwenye kuteremka katika mbingu la dunia na hapo huwa Allah Subhanahu wa taala kama ilivyokuja katika hadith akisema man yasaluni fa man yastaghfiruni fa lahu nani mwenye kuniomba niwe ni mwenye kumpa nani mwenye kuomba maghfira niwe ni mwenye kumughafiria ni wakati ambokuwa niwa musho wa usiku ambaye amka katika ambaye anamka katika kuladako ili kuladako basi huwa ni mwenye kuafikiwa pengine akawa ni mwenye kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mahitaji yake na ikawa imefikia na wakati wa kubaliwa doa ya mja wakadhalika ataja watadaruki niyati som liman aghfalaha kabla an yanam wakadhalika ni wakati wenye kumkumbusha alo ghafilika na nia ya kufunga atakayamka basi atakumbuka na akawa mwenye kula dako ikawa ni sababu yae kumbuka nia ya uh, ya kufunga miongoni mwa barakat na fadhila nyingi ambazo kwa zapatikana katika hii ibada ambokuwa yaonekana ni ndogo kimatendo walakin ni yenye baraka na, na kuvutia Ibadati zinginezo nyingi hiyo te ndalili ya kuwa kuna baraka kama alivyo mtume sallallahu alaihi wasallam fa inna fi baraka hakika katika kuladako dako na kuamka katika wakati huo kuna baraka hizi ni baadhi tu za barakata zambozikuwa ameztaja al-Hafidh Ibn Hajar al -Sikalani. na huenda zikawa kuna nyingine nyingi ambazo Hatu hatuzijui au hawajataja wanachooni ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye moyo kujua tuombe Allah subhanahu wa ta'ala hapo Kalima asharu au sihru katika lugha ya Kiarabu ni ma sababuhu malatufa sababuhu wa khafia. ni kitu ambacho kuwa kimefichikana zaidi hakijulikani sababu yake na yatumika katika matumizi mengi ki hapa imetumika katika kula dako wakati wa mwisho wa usiku kwani huu wakati waitwa kadhalika as-sahr as kama ilivyokuja katika aya walmustaghfirina bil ashar na wenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira bil ashar wakati wa asahara as wakati wa sahara ni wakati ambaokuwa kabla haujapambauka alfajiri kabla hajachomoza alfajiri ya kweli mwisho wa usiku hiyo ni wakati ambao kwa ni mchache na ni mdogo ambaokuwa umefichikana mara nyingi huwapita watu wengi huo ndo wakati kuwa umehimizwa watu wawe ni wenye kula dako na kuchelewesha kwani ndo wakati ambokuwa unapatikana faida mwingi au faida nyingi za, za dako kama ilivyokuja katika hii hadith fa fi sahuri baraka ndani yake kuna baraka Allahu alam, wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan